Mr. Johnson szeretne meghalni, de csak szellem lesz. Johnson katonai pályája kezdett neki lendülni. A sebesült tiszt jelentése nyomán napi parancsba dicsérték meg, 24 óra szabadságot kapott, és fölterjesztették a légió becsületrendjére. A rablók szemtelensége egyre tarthatatlanabbá vált. Bámulatos szerencsével csaptak le kisebb és csodálatos módon kerültek ki minden jól felszerelt osztagot. Johnson egy alkalommal harmad magával tért vissza húsz közül, máskor tized magával érkezett meg, és hetvenen maradtak a sivatagban. Ekkor már kezdett komolyabb lenni számára az ügy, mert végre egy golyó az arcát, és széles sepp hagyott maga után. Később egy díszemlént kitűzték mellére a becsületrendet, és meglengették feje fölött háromszor a trikolort. Bú, Denimdél, a rablók felgyújtották az oázist, és az oltásra kivonult légionistákat leülték. Kardérre hányták az egész lakosságot, felkoncoltak egy fél század spáhit, azután elmenekültek. Másnap hajnalban vonszolva magát, szinte hasoncsúszva megjelent az erőd előtt a porba Johnson. Felvitték az ezred irodába, is, mire letették a foszladozó bőrkanapéra, azt hitték, hogy már nincs benne élet. Szakadt ruhája alatt alvat vérrel és korommal volt fedve minden porcikája foszlányokba szakadt ruhája több helyen beledagadt a sebeibe. Azután lemosták és kiderült, hogy hihetetlenül sok horzsolás, kalszolás, ütlegektől származó kékfolt, valamint zúzódás borítja, de egyetlen veszélyes sebe sincsen. Ez időtől fogva úgy hívták a halálfia. Légionisták szerint ilyen kivételeket a halál csak az édes tesz. Johnson tragikomikusnak találta ezt a helyzetet. Szóval, ha megvan írva a fódoklás és a görcs, akkor ő hiába kívánkozik a hősi halál után. Vagy talán előbb-utóbb önmagának kell elintézni egy golyóval az ügyet? Közben ismét első alkalma nyílt rá, hogy régen húzódó ügyét a halállal végre a lovagiasság szabálya szerint fegyveresen és szemtől szembe intézze el. A legutóbbi támadás után kétségtelen volt, hogy tangobót nem lehet tovább tűrni a környéken. Meg kell szállni. Milyen egyszerű lenne az egész, ha rárük lehetne bizonyítani egy támadást, ha elhurcolnának néhány katonát, vagy valami erőszakosságot követnének el, ami kétségtelen, és okot ad arra, hogy megszállják ezt a nyavajás kis rabló államot. A véletlen segített rajtuk. A Bagomíri helyőrség vendéglőjében egy átutazó arab fölismerte valamelyik szőnyekbe a saját tulajdonát. Kifra menekült a rablótámadáskor, ott hagyta mindenét, tehát ez a szőnyek csak is valamelyik útján kerülhetett ide. A nyomozás megállapította, hogy a vendéglős egy gázi nevű tangobót pásztortól vásárolta. Az eset most már egyszerű, mondta az ezredes este két tisztnek. Elküldünk egy katonát tangobóba, hogy tartóztassa le és hozza ide gázit, a pásztort. Ugyan, mielőtt ez a katona két lépést tehetne az országba darabokra tépik. Akkor természetesen nyomban lecsapunk rájuk. Megértették. Egy embert fel kell áldozniuk, hogy okuk legyen elejét venni a további rablásnak és gyilkolásnak. Megjegyzem, alapjába véve nehéz ezt a parancsot kiadni, Dünnyögte az egyik tiszt. Találok majd katonát, aki önként jelentkezik. Hol? A kantinban. A légionistákkal azt csinálsz, amit akarsz, ha eltalálod a hangot. A kantinban olyan füst volt, mintha kiesett volna egy csöve. Egy asztalnál négy német komor arccal, méla basszus hangon érzelmesen énekelt. Ó, oh, tanem, bam, Ó, oh, tanem, bam! Fenyőfákról énekeltek. Karácsonyi dalt. És bizonyára látták is ezeket a fenyőket, hólepte ágaikkal, amelyek, mind dermed gyermekkezek nyúlnak ki a törzs felső részén. Valószínűleg a kantin bűze helyett karácsonyi gyertyák ünnepi szagát érezték. Egy másik asztalnál az alacsony kövér Krimalszki és az óriás kopasz Korzakov kártyázott. Különben alig voltak beszélő viszonyban. Kizárólag a legszükségesebb bemondásokra korlátozták mondani valójukat. És hogy további undok nézeteltéréseknek elejét vegyék, mindkettő kitette maga mellé rohamkését az asztalra. – Ön elfelejtett tizet befizetni – szólt Kurtán Krimalszki, mert általában a huszadik parti után már önözték egymást. Korzakov jegesen válaszolt. Ön, ne figyelmeztessen engem. Egy olyan ember, aki az ötödik álszal csinálja az utolsó ütést, az én számomra elkölcsi halott. Egy másik hatalmas asztalnál tizenöten beszéltek egyszerre. Egyik se hallotta a másikat, azért mind jól mulatott azon, amit saját maga mondott. A söntéspolcon egy békebeli fonográfa kék duna keringődne kerekte, de már két perce ugyanabban a kivált járatba szaladt a tű. Ugyanazt a csonkataktust ismételte, mint valami zakatoló vonatkerék. Ezt a képet a pálinka, a fegyvertisztításhoz használt viasz, a kaporál cigaretta, és valami romlott halféle szagegyveleget tette tökéletessé. Grandevul! kiáltott a tizedes, és úgy ugrott fel, hogy messze repült alul a szék. Rövid robajjal feszesen át mindenki az asztala mellett, a belépő kapitány felé nézve. A hirtelen támadt csendben csak a gramafon tűje ismételgette ugyanazt a csonkataktust, körbeszaladva tehetetlenül a kimérjült járatban, mint valami megkergült ketercbe zárt vadállat. – Csak üljenek le, fiúk! Csak úgy, mintha itt se lennék! A kantin szendolok. dolog! Halló, kantinos, egy grogot, jó rumosan! Közlegény módjára! Mindenki visszaült a helyére. A légionista nem tiszteli a fejje ha hanem muszáj. Tehát rövidesen minden a régi lett. Éneklés, veszekedés, nevetés. A kapitány megfogta a söntés pultra tett drogot, odavitta a hosszú asztalhoz és leült. Ide hallgassatok, fiúk! Volna egy csecsemecém, amit valamelyiktek elküldhetne a szeretőjének vagy a rokonainak. Olyas falta, mint mondjuk egy első osztályú légionista érdemkereszt, amit örmesteren alul még ritkán kapott katona. Csend lett. Mondom, csak olyan jelentkezzék, aki beéri azzal, hogy a szeretője kapja meg egy szép levél kíséretében a rendjelet. Miről lenne szó, Monkommandant? kérdezte Rollins. Egy halálosan vakmerő vállalkozásról, amiért cserébe a légió érdemkeresztje jár. Gondoltam, valaki esetleg használhatja itt, de ha nem, akkor találok rá embert más századnál. Erre többen felugráltak, de Rollins megelőzte mindet. Alázatosan jelentkezem, kapitány úr. Helyes. Hónap elmúlt tangobóba, letartóztatott gázid, a tolvajt, mert alaposan gyanúsítható, hogy részt vett kifra oázis kirablásában. Néma csend lett. Akik az előbb felugráltak, most kissé elhúzódtak. A Rollins arcából hirtelen úgy lement minden vér, hogy elszürkült az ajka. Halálos ítélet sem jelenthetett biztosabb véget. A légionista bátorsága nem ismer határokat. Ha csak egy tizedrész lehetősége van arra, hogy életbe maradjon, bízik ebben a valószínű transzhanszban, és dalolva megy a sorsa felé. De itt egyetlen esély sem volt. Ez a Rollins alig múlt húsz éves, a szeme csak úgy fény lett a fiatalságtól. Hatalmas épfogai talán a is elharapták volna, és úgy tudott kacagni, hogy vidámságával túlhasogta a kantint. Most ott állt halára ítélve. Természetesen, ha meggondolod magad, fiam, mondta kissé bizonytalanul a kapitány. Jelentkezem, mon kommandant, és további utasításokat kérek, felelte határozottan. De mielőtt a kapitány felelhetett volna, valamelyik szomszédos asztaró Johnson lépett oda, könnyedén és vidáman. Végre ütött az ő órája. Alázatosan jelentem, mon kommandant, hogy két hónappal régebben szolgálok, mint Rollins, tehát rangidősnek számítok, és így az elsőbség engem illet meg. A kapitány végignézte. Szóval van a légióban olyan ember, aki teljesen tudatával feladatnak elvállalta. Ezt nem hitte volna. Igazad van, katonáiknál első a sorrend. Sajnálom. Rollins nem fogadhatom el a jelentkezésedet, de megjegyeztelek magamnak. És mintha nem vette volna észre Rollins ernyedő arcvonásain a Johnsonhoz fordult. 24 óra szabadságot kapsz. Holnap este hatkor menetkészen jelentkezel nálam a századirodában. Rompec! Jó mulatást fiúk! Odadobott egy pénzdarabot, és elment. A helység egyetlen privát helyén a sátorponyvából álló vendégfogadó előtt megállt egy teve, amelyen egy szokatlanul magas, burnuszos ember ült. Miután leszállt a nyerekből és levette lebernyegét, kiderült, hogy nem is olyan magas, csak az a furcsaság tette szokatlanná az alakját, hogy burnusza alatt kemény kalapot visel. Mondanom sem kell, hogy a speciális, sivatagi utas Blackcur volt, a Varázsló, a proféta régi cimborája és Muktárbej népének meteorológusa. Kénytelen volt ezzel a kerülővel magadórba menni, miután a város kikötője himlő eset miatt vesztek záranatt állt. Ezért teve háton a sivatagot érintve járta az útját, értesüléseket és készpénz szerezve csempészáróért. Egy kis, tíz éves arab fiúcska elvezette az állatot. A vak arab vendéglős jól hallotta, hogy Teve átmekint, tehát így üdvözölte a belépőt. Sálem. Van szerencsém, felelte a látnok, megevelve kemény kalapját, aztán leült. Feketét kérek, cukor nélkül, és ha van valami újságja, mozgás öregem. A vakember elképett. A burnusz, a teve és a kifogástalan tájszólású arab nyelv ijesztően összeegyeztethetetlen volt ezzel a stílussal. Hozta a feketét, azon felül két újságot, amelyek közül az egyiket Black Court félretett, miután kiderült, hogy a betöltendő állások hirdetésével foglalkozó szaklap, és Loka Lanzinger néven Berlinben jelent meg a balkán háború idején. A másik újság egy algéri lap volt. A varázsló nyomban feltette dró csíptetőjét, amelyet egy biztosítótű segítségével barna cipőzsinórral rögzített a felső zsebéhez, és buzgon tanulmányozni kezdte az időjárás rovatot. Már éppen jegyezni kezdte, hogy nyugatról élénk esőzések várhatók, mikor a következő hirdetést pillantotta meg. – Utazzunk Stockholmba az olimpiászra! Utálatta adobta el az újságot, közben a vakarab udakuporodott mellé a gyékényre. Kávét tett maga elé, és cigarettát sodorsz. Merről jössz idegem? Délről. Arrafelé most bizonytalan az út. Azt mondják, a tangobóiak nagyon kegyetlenek. Mi? kérdezte kisi idegesen, és lehajtotta a fejét, hogy csiptetője felett kinézve jobban lássa az arabot. Honnan tudják, hogy a tangobóiak? Tudják, hogy ők a gyilkosok, de már nem tart soká. És miért nem, ha szabad tudnom, kedves üzletvezető úr? Az öreg maga elé merett világtalan szemeivel és csak annyit mondott. A prófét a kezei hosszúak. Na és, ez születési hiba. Nekem van egy unokafivérem, az Csámpás. Mennyiben tartozik Mohamed végtagjainak mértéke a tangobói nép előrelátható sorsára? Rövidesen letipórják őket, megjósolhatom. Blackur felhördült. Maga akar nekem jósolni? A tangobói nép csillaga letűnőbe van. Folytatta a vendéglős. Az előbb katonák jártak nálam. Holnap elküldenek egy légionistát tangobóba, hogy letartóztassa a gázit, a tolvajt. Blackcur döbbenten emelkedett föl. Mi? Megőrültek? Hiszen azt a katonát széttépik. A rumiknak van eszük. Indig úgy kezdődik a leigázás, hogy ezeket a védtelen légionistákat bántják. Hm. Értem. Van a rumik közt egy katona, a halál fiának tartják. Azt küldik ki hónap, hogy tartóztassa le gázit a tolvajt. Ottál éppen a magrovefa alatt, mondta hirtelen a fiúcska, és kimutatott a sátor előtti térre. A varázsló egy szép pendekoltált légionistát pillantott meg. Nyomban felismerte azt a katonát, aki magadorba megmentette. Jobb arcán vörös vonal húzódott. Golyó súrolta valamelyik harcban. A zöld kör alakú nagy jelvény, a légió becsületrendje, és egy ezüst vitésségi érem csillogott zubbonyán a napfényben. – Hogy hívják ezt a katonát? – A halálfia. Nem fog rajta a fegyver. Bátor és szerencsés. – Az igazi neve azt hiszem Johnson. – Ő az. Blackúr visszaemlékezett a gyomrának feszülő rohamkésre. – Nem érdekelnek ezek a marhaságok. – Fizetek, mondta. – Egy feketén volt. Kiment, feltette a kemény kalapját, tetejébe a burnuszt, tevére ült, és elsietett olyan gyorsan és szórakozottan, hogy drót az órán felejtette, és most olyan volt mélabú arcával, mint a sivatag szelleme, aki egy vénasszony alakját öltötte magára. Vératt Johnson könnyű léptekkel sietett át a tangabú folyó felé elterülő ritkás pálmaerdőn. Az afrikai éjszaka nulla alatti hőmérséklete finom dérrel vonta be a sok furcsa alakú növényt, és amint az ébredező föld túloldaláról érkező nap első hős végigterültek végig terültek a tájon, millió és millió olvad csepp ragyogott felszivárvány színűen. Igazán kitűnően érezte magát, ment meghalni, és fütyűrészett. Így képzelte el. A hűvös reggeli levegőt a timián fű átható, de kellemes szaga töltötte be. Ahogy elérte az erdő szélét, már fel is tűnt a rabló ország első duárja, mögötte pedig néhány jókora kunyhó, némelyik cölökre építve. Csak ment-ment egyenesen és rendíthetetlenül. Nem félt, inkább valami különös izgalmat érzett, és Editre gondolt néhány másodpercig, mint egy búcsúzva. Felrém lett előtt a Piccadilly Circus forgalmas környéke is, Grimour, amint a parcellák tervrajzát nézi örökké elégedetlenül, nehogy dicséretével anyagi várakozást ébreszten valamelyik alkalmazottjában. Elérte az első duárt. Három arab jött elő a kunyhó mögül. Felfegyverzett, hatalmas martalócok. – Még egy másodperc az élet – gondolta Johnson. A három rabló észrevette. – Meghökkentek – aztán egészen váratlan dolog történt. Szemüket eltakarva arcra borultak a földön. Hát ez mi? Az áldozatért mondandó halott imádság lenne? Az arabok azonban nem mozdultak a földről. Emelt fővel egyenesen nekivágott a főtérnek, ahol tucatjával átsodogtak a falu lakói. Tíz lépés sem választotta el már a néptől, mikor néhányan észrevették. Akik a közelében voltak, a földre vetették magukat. A távolabb csorgók szétszaladtak, mintha egy vágtatós spáhi ezred érkezne, és mocskos gyermekeiket magukkal ráncigálva elbújtak kunyhóik mélyén. Johnson úgy állt egyedül a főtéren, mint egy bikat. Itt volt a szája, hülyén nézett jobbra-balra, aztán megrázta néhányszor a fejét, mint mikor a szenvedélyes fekete kávéívó a csészét mozgatja meg az utolsó korty előtt, hogy felkavarodjék a kávé alja. Megvesztek ezek? Körül járt a faluba, de a földre borult alakok nem mozdultak, és senki sem jött elő a kunyhójából. Végre is odament az egyik földre borult kétméteres martalóchoz, és hogy lelketöncsön beléje, biztatóan oldalba rúgta néhányszor. Ember! A marokkói szultán küldött, hogy letartóztassam gázit a tolvajt. Minden szavad parancs hatalmas fia a halálnak. Tesék? Zavarba jött. Mi ez? Népszerűség vagy téboly? Hozzátok elém, Gázit, a tolvajt! Egy perc múlva ott állt előtte Gázi a tolvaj, rogyazózó lábakkal. Úgy látszik, ez nem álom. Mi üthetett ezekbe? Nem kérdezősködött sokáig, megkötözte a tolvajt, és vezette magával. Ö, most mondd meg nekem, Gázi, hogy miért borultak arcra, és miért retteknek úgy a kötére való hívei. Ó, szent fia a halálnak! Várjunk, honnan tudod, hogy engem így hívnak? A varázslótól. A varázsló éjszaka összehívta a népet, nagy tüzet gyújtatott és jövendőlt. Ugyanis barlangjában megjelent a próféta és üzent a tangobóiaknak. Mondd meg a népemnek, hogy reggel megjelenik a halálfia tangobó főutcájában, katonaruhában. Lesz rajta egy zöld és egy arany színű jelvény, amilyenből sok van az öreg rumikuty katonáknak. Arcát megjelölte Allah egy vörös sepp helyjel. Ez a szellem szemében hordja a halál hatalmát, és Gázita tolvajt elviszi magával, hogy morhut lángjaiba dobja, mert Gázi a sátrában egy fél elefántagyart ásolt el gékénye alá, és ezt az agyart múlt hónapban ellopta a varázslónak szánt adományból. Ezért Rumikatuna képében eljön érte a halálfia. Adjátok oda Gázita szellemeknek és az elefántcsontot a varázslónak. Akkor béke lesz Tangobu népén. Aki megérinti, vagy megsebzi a halálfiát, annak sivatagi tűz égeti vörösre a szemét, és holtanapjáig az elátkozott, kolduló vak glauákkal bolyong oázisról oázisra. Ezt mondta a varázsló, és még sok mindent, ami azokkal történni fog, akik a halálfiát bántják. Johnson töprengett. Mondd csak, Gázi, hogy néz ki ez a varázsló? A varázsló fehér ember, kis bajusza van. Két foga olyan, mintha aranyból lenne. Ezt a profitától kapta emlékül néhány ezer év előtt egy mennyei összejövetelem. Nagyon szép ember. Két füle olyan, hogy kis elefántokra emlékeztet, és sokszor dug a fogai közé egy egészen apró fácskát. Lehetetlen volt a leírás alapján tévedni. Ez Black kur. Hogy a csodában lehet valaki pénzkölcsöző, csempész és varázsló egyszerre? De ami sokkal különösebb, honnét szerezte kitűnő értesüléseit a varázsló. Hónapok óta keresik azt a kémet, aki Moktár Báit állandóan pontosan informálja, és annyi jó katona halálát okozta már. Black lenne? Vagy pedig megtudta, hogy Johnson-t szemelték ki a küldetésre, és revánsképpen most ő mentette meg a légionista életét? Nem látott világosan. Vajon kötelessége most följelenteni blackkurat? Vagy hálátlanság lenne tőle, ha ezt tenni? Késő délután volt, mikor feltűnt távolról az erőd. Ahogy közeledett és az őrszem jelentette, a tisztek hitetlenkedve jöttek fel a bástjára. A messzelátó azonban szemük elé hozta a légionistát és a megkötözött a rabot. A helyőrségben valósággal felbomolta a fegyelem. A katonák a tisztek körül tolongva ágaskodtak, megtöltötték a délnyugati melvédet, Egyre többen és többen nyüzsögtek, kiabáltak, izgatottan hadonáztak, és a légionista csak közeledett a megkötöző arabban. A kapitány, aki valahogy nem jól aludt az éjszaka, kimerett szemmel bámulta a két közeledőt, és mikor a kapuhoz értek, harsányan elkiáltotta. – Áok, szármész! – Felharsantak a kült, és a fegyverbe szólított legénység másodpercek alatt merev glédába sorakozott fel az erőd udvarán. Ez a fogadhatás csak igen kitűnő katonai személyiségeknek jár. Mikor kinyílt az erőt kapuja, az őrmester elkiáltotta magát: Gardez, fúzz! A vezényszóra minden fegyver egyetlen mozdulattal a válláról a testhossz tengelyével párhuzamos vonalba került, és valamennyi arc az érkező felé fordult. Az érkező, Johnson közlegény és egy megkötözött arab. A tisztek önkéntelenül sapkájukhoz emelik egy másodpercre a kezüket. A kült pedig szakadatlanul fújja a fegyverbejelzést.